«Амінь!» – каже На Натім і застряло сватання. Старі вже більш і не згадували, бо і в Чериваня, і в Шрама була така думка, що ще поспіють з козами на торг. Не так думав Петро. Він зараз догадався, що Чериваниха б'є на якогось іншого зятя, де й сама Леся їм гордує. І вже йому тоді здалось, що ні для чого більше на світі жити. А на душі така пала туга, така печаль – що й сказати не можна. Леся, викрутившись із того сватання, зникла з світлини і не вийшла на вечерю, а після вечері зараз порозходились на спочинок. Старого шрама і божого чоловіка положили в світлиці, а Петро, поколзацький, ліг у садку під чистим небом. Як же вернувся вранці до світлиці, то божого чоловіка вже не було в компанії. Поплентав з дідусі ще до схід сонця із хмарища. Усі повдягались. У довгі подорожні сукні і ждали тільки старого шрама. Той, стоя перед образом, дочитував своїх молитов. По стінах і по полицях у світлиці не видно було більш ні дорогої зброї, ні срібних кубків, бо в тую неспокійну старосвітщину одлучаючись, не кидай було плохого дома нічого, а ховай по тайниках, по підземних скарбницях. Старий Шрам звелів синові сідлати коні. Якось і Василь Невольник вийшов із засадка з Ридваном. Погодив тоді Бог козакам надрать у своїх ворогів усячини, що не один старшина, мов який дука, їздив Ридваном. Блищали мідяні по і герби на Ридвані вчеревання. Миготіла в очах дорога гора різьба, леви, струсові пір'я, булави з бунчаками. А тих, може, перевелось і кодло, що сими гербами виличались. Мати з дочкою сіли в Ридван, а Черевань не покидав таке козакування, поїхав на прощу верхи, шрами з ним держав перед того поїзду. Петро хотів їхати поруч із верховими, де й сам не знав, як оставсь коло Редвана, мов прив'язаний. Іде Сердега мовчки і голову понурив. Далі, надумавшись, і каже, «Поні учора діло пішло було на лад, де розв'язалось твоєї ласки. Не по ви своєю Лесею робите. Я до вас із щирим серцем, а ви до мене з хитрощами? Лучше подрізати попросту, да й годі. Ну що у вас на мислі? Скажи, пониматко, щиро, чи думаєш ти оддати за мене ЛЕСЮ? Чи в тебе другий є на прикметі? Є єсть і нема? І нема? Є єсть, каже сміючись, Череванеха. Що це в вас за загадки? Аж скрикнув з досади Петро. Уже коли рвати торви, не дьоргавши. Скажи мені, пані матко, щиро, кого ви собі маєте на думці? Е, паниченьку, каже Череваниха, постривай по трошки, ще рано брати нас на ісповідь. Замок Петро, понурив голову, а на виду поблід, мов хустка, доняла йому до живого череваниха. Вже й сама Леся, зглянувши на матір, похитала головою. Осміхнулась горда мати да й каже Ну, козаче, коли вже тобі так пильно припало, то от тобі уся історія. Леся Моя родилась у чудну планету. Ще, як я нею ходила, приснився раз мені сон, дивен дивен на Слухай, козаче, та на усмотай. Здалось мені ніби посеред поля могила. На могилі стоїть панна, а от панни сяє, як от сонця. І з'їжджаються козаки і славні лицарі з усього світу. От Поділля, от Волині, от Сівери і от Запорожжя. Вкрили, бачся, все поле, мов маки зацвіли по городах. Вкрили, де й стали битись один на один. Кому буде та ясна панна? Б'ються день. Б'ються другий, як де не взявся молодий гетьман на коні. Усі склонились перед ним, а він до могили, да й поняв у ясну панну. Такий-то був мені сон, козаче. Проходить день другий, ніяк його не забуду. Ударилась я до ворожки. Що ж ворожка? Як ти думаєш? Я думаю тільки, каже Петро. Що ти, пані матко, з мене глузуєш, от і все. Ні, не глузую, козаче. Слухай, да на ус мотай, що сказала ворожка. А що ж? каже.